Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Stakkelstein. Hvad siger du? Stakkelstein. Hvorfor? Fordi du er slet ingenting. Du byder ikke på noget, du er ikke. Skal vi lave en kop te, siger du med en lille sød stemme. Skal vi kun tur i haven? Altså, jeg er et voksen menneske. Jeg, jeg, jeg svarer ikke på sådan noget idiotisk noget. Jeg kunne ikke finde mig ind. Jeg vil ikke have det. Ingen over. Ingen ved siden af. Guitarinterviewet fyldte alt i ugen, der gik uden konkurrence, den største mediediskussion. Og i løbet af kort tid, så delte sociale medier sig i Team Gita og Team Iben, hvor man henholdsvis mener, at Gita reagerer aldeles forståeligt på en journalist med fjollede spørgsmål og en alt for stor mikrofon, mens andre, de mener, at Nørby overtrådte reglerne for almindelig anstændig opførsel. Og vi tager diskussionen på flere fronter, ikke sandt Henrik? Det gør vi nemlig. Det her program står i høj grad i Gitas tegn. Først har uh, programmets redaktør, Mikkel Clausen også med ind i maskinrummet, fordi hvordan blev det her program med Gita egentlig forberedt? Hvad var det, Iben Søjden, altså journalisten, gik efter, da hun ringede på ude hos Gita Og hvad er det med den der whiteboard med lille i og store G og det der med psykologisk forfald? Herefter skal vi se lidt nærmere på Iben Maria Søjdens teknik. Er den virkelig så indbydende irriterende, at den retfærdiggør givet til vredesudbrud? Eller er søjlen en sublim udøver af klassisk effektiv spørgeteknik inden for portrætsgenren? Vi diskuterer spørgsmålet med politikens store portrætmester Niels Thorsen og med professor Bent Meier Sørensen. Og til sidst i gitterdækningen, så ser vi på, hvordan denne station, altså Radio 24 har reageret på alvirakken. For er det noget med, at 24 har det super godt med at skabe rag i gaden, men omvendt er meget dårlige til at håndtere, når vi selv står for skud? Det mener i hvert fald Ekstrabladets Mads Kastrup, der har kaldt 24 for en mimosefabrik, og Kastrup diskuterer med denne kanals programchef Mads Brygger. Til sidste udsendelsen taler vi med en af medstifterne af det nye eller fra det nye mediesolidaritet.dk, et medie der gik i luften i lørdags. Som navnet antyder befinder vi os godt og grundigt ude på venstrefløjen, men hvad skal vi egentlig med et nyt rødt medie? Du lytter til Radio 24 /7. I løbet af den forgangne uge er de sociale medier flyttet over med spekulation om, hvorvidt 24-7 og Iben Maria Søjden havde lagt en nøje udtænkt plan for at få Gita Nørby til at blive vred. Og særligt et billede af en tavle med noter til interviewet er, flere blevet brugt som belæg for, at tilrettelæggerne var ude på at lave en fortælling om Gita Nørby i psykologisk forfald, konfronteret med den unge journalist. Men for at høre lidt om, hvad der faktisk skete under planlægningen, udførelsen og redigeringen af interviewet, så har vi nu fået besøg af Mikkel Clausen, som er dokumentarredaktør her på Radio 24 /7. Og velkommen til dig, Mikkel. Tak. Og Mikkel, nu må du ikke på nogen måde misforstå os, men, men, men, men alligevel, øh, første spørgsmål skal være, hvorfor er det dig, der, der, der er her og ikke i den? <coughs> det er fordi, at, øhm, at vi vidste godt, at, at det her materiale kunne være eller vi vidste godt, det ville være eksplosivt. Vi vidste ikke, det ville være så eksplosivt, som det så viser at være, men, men vi vidste godt, at, at øh, Iben, som jo er på de sociale medier en hel del, det ville det vil kræve en masse svar for hende på Instagram, på Twitter, på Facebook, for slet ikke at tale om alle aviserne. Og så lavede jeg en aftale med, med Mads Bryk og Michael Bertelsen om, at, at, det ligesom, at vi tog den første runde, ikke? Øhm, Iben har det godt, og jeg er sikker på, at hun hen ad vejen stiller op til interviews. Øhm, den kan man sige, at jeg er Iben's redaktør, så jeg er også den, der er, har ansvar for udsendelsen. Det er mig, der har klippet den sammen med Kim G. Hansen. Øhm, jeg har været med til at forberede den, jeg har været med til at få ideen. Så af mange gode grunde <coughs> er, det, er det mig og ikke Iben. Men lad os prøve sådan at, at trække det helt tilbage og starte fra begyndelsen. Altså, hvordan opstår den her idé med at lave... Det her syv timers maraton-interview med Gita Det Ja, det opstår på den måde, at vi vil lave nogle kendisportrætter. Og så øh, kom vi til at snakke om sidste gang, at der var virkelig gode... Nej, der har været det før, men, men et, et eksempel på nogle virkelig gode kendisportrætter var Peter Øgevis' interview i 90'erne. Øh, og vi fandt nogle af de der interview som ligger på, på nettet, og det er simpelthen fænomenalt. Og de var jo bygget op af Lars von Altså det der med, at hvis man skal ind bag den der polerede øh, glamourfacade, så er man nødt til at have nogle meget regler. Og derfor så var der dengang i interview i 90'erne, der var jo det, der med, at de skulle interviewe 24 timer i træk, og killen og intervieweren måtte ikke forlade matriklen. Altså, de måtte godt gå på toilettet, men de måtte ikke forlade det hus, hvor interviewet foregik. Og hvis man genser nogle af de der så er de fremragende. Så tænkte vi, okay, hvad med at lave et 7 timers marathon det er måske lidt mere menneskeligt. Det er måske lidt nemmere at overtale folk til syv timer. Plus er på 24-7-dokumentarer, det er syv timer. Syv timer bliver klippet ned til en time. Ikke? Så det var grundtanken. Altså at man tror på, at ved at tale med folk gennem så mange timer, så vil man kunne komme ind i nogle dybder, som værdskillede sig fra det almindelige 30 45 50 interview, ikke? Mikkel, nu burde du udtrykke dogme, og, og, og altså, som jeg forstår det, så er det noget med, at inden I møder op derude, så har I ligesom, øh, fastlagt nogle spilleregler for, hvordan det her skal, interview skal foregå. Der er mange øh, mange kritikere, som har påpeget, at når det her går så forfærdeligt galt, så er det blandt andet fordi, at den Maria Søjden ikke evner at fravige dommerne, da situationen ligesom antyder, at det nok er det smarteste at gøre. Altså, hvis man lytter til optagelsen, så sker der det, at øhm, Iben kommer ind ad døren, og hun når ikke at stille det eneste spørgsmål, før at i overfuser hende. Så man kan sige, hele den der spekulation med, at Iben bruger en forkert interviewteknik, synes jeg, så faktisk savner en saulighed. saglighed, Fordi hvis man lytter, så, så først er der en optagelse, hvor hun bliver bedt om at slukke. Det gør hun så. Så sætter de sig ind i sofaen, snakker videre men i når simpelthen ikke at stille et spørgsmål, før det ligesom regner ned over hende med, med kritik. Så altså, der er ikke rigtig noget dogme at holde sig til, kan du sige. Altså, men men der er forstår der... I? Altså, det ja, er ligesom, kan... hvis, hvis, hvis der havde været dogme, at hun holdt et eller andet fast i et eller andet. Og så kan man sige, at det der med at holde en optager tændt, det det altså Hvis man, snakker, hvis man lytter på ligesom, de store amerikanske tv-dokumentarister, så snakker de jo om, det de kalder for in -betweens. Altså at guldet i et hvert portræt ligger der, hvor vi ikke troede, det ville ligge. Det kalder de in-betweens. Derfor så siger de, at må aldrig slukke optæren. Det er regel nummer et. Øh, Men spekulerede I, at guldet i det her var, at Gita Nørreby skulle gå omok? Nej, det gjorde vi ikke, fordi at vi ønskede at lave et portræt, som, som handlede om barndom, ungdom, forældreforhold, ægteskaber og karriere. Altså, vi er jo interesserede i, hvad er den personlige sidergitar, og hvad er den professionelle sidergitar, og hvor er der ligesom brudflader mellem de to. Og derfor så var det rigtig fedt at have syv timer til at interview en 24-årig øh, dame, som har haft et langt og spændende liv. Det, det har virkelig ikke været intentionen, at det skulle sporet. At Det har det virkelig ikke. Men det er klart, at, det er klart, at, at da jeg så hører robotene, og hører det kører sporet, så er jeg nødt til at forholde mig til, at det er noget materiale, som, som vi kan bruge, men, men, men det der med, at vi har planlagt, at, at Gita skulle opføre sig på den måde, det, det savner, synes jeg, enhver form for, for belæg eller dokumentation. Okay, men, men en, en, en ting, som flere har anfægtet, det er jo så det her med, at, at øh, ved selve ankomsten, der, der optager... Iben jo allerede. Hun, det kan man jo simpelthen høre, særligt på robberne Der er jo en lang passage, hvor hun går op til, til hoveddøren og, og forskellige andre ting. Men er det aftalt? Altså ved Gita godt, da hun åbner døren? At, har vi stå en, en journalist uden for døren med, øh, som jo nogen pro problematiserer store hovedmikrofoner og antageligvis også en, en stor mikrofon? Ja, det ved hun. Det hun er blevet briefet om, at båndoptageren kører, vi kører syv timer i træk. Gita Nørby så ikke havde forestillet sig, at det så også var det, der ville ske. Det er jo så, hvad skal man sige, ærgerligt. Men det er ikke, altså det er en, det er en, det er en klar aftale. Jeg synes også, det er så fint, når, når Gita så siger, at det er alligevel lidt for meget det her, at vi optager fra træen. Vil du ikke lige slukke den? Så synes jeg, det er meget respektfuldt, at man så slukker den. Og så lige snakker lidt, sætter sig ind i sofaen, øh, får en vand på bordet, en kop te på bordet, og så begynder interviewet. Så jeg synes faktisk, at Iben hun lytter til det der med, det er lidt, lidt, lidt voldsomt, og, men, men altså, når man hører Niels Frid fra Danmarks Radio sige, at Iben står med en fod i døren og nægter at gå, så savner det også en hver øh, hold i virkeligheden. Fuldstændig. Altså, men, det... men Mikkel, forstår du, ikke at det på nogen måde nødvendigvis retfærdiggør gør Nørre nørbys måde at reagere på, men forstår du, at øh, den interviewteknik, som Iben Marie Søjden øh, lægger fordant ud, den kan irritere? Jeg forstår det så vidt, at jeg opfatter, at Gita Nørby er et menneske, der har været vant til store levemænd og levekvinder. Altså hun har været gift med Jørgen Renbær, altså det, det, det er måske de mest karismatiske teatermæsker overhovedet, ikke? som har levet i, i sidste hundred. Altså hun er vant til, altså øh, at følelserne så uden på tøjet, og så kommer der en, en, hvad skal man sige, en dokumentarist, som man kan sige, på mange måder har været i min skole, altså hvor, hvor jeg kan godt lide den skole, at intervieweren er mere tilbagelænet, af ny, mere sådan påholdende mere at vise sig selv. Og det er klart, det, det kan jeg godt forstå, at hun kan blive irriteret over, fordi hun er vant til, til en anden type menneske. Men var det noget, I spekulerede i, at, at det gerne måtte udløse en eller anden reaktion fra Gitte Nørby at der kommer denne her unge, smukke, underspillede journalist ind ad døren ude hos den 84-årige Diva? Nej, vi spekulerede ikke, ikke i, at det skulle give en bestemt reaktion. Jeg tror, det vi det, vi diskuterede, det var, hvad det for en rolle, du som dokumentarist indtager, når du, når du møder en, en, et interviewoffer. Og, og det er klart, at når en, en ung kvinde møder en gammel mand, eller når en, en gammel journalist interviewer et barn og osv., der vil altid være nogle, nogle roller. Altså ikke roller, i forstået, sådan, altså sådan teatermæssig, fiktionsmæssig rolle. Men man vil jo altid indtage en rolle. Øhm, de fleste interviews, der vil, der vil man, det gør vi også i det her studie lige nu, der indtager I to voksenrollen, og det gør jeg så også, ikke? vi taler sammen som voksning. Men hvis jeg begynder at sidde og sige, Åh, hvad, hvad ser I dumme ud, ikke? så bliver jeg barnet. Altså på den måde, så er man nødt til at være bevidst om, at, at, at I, man ung kvinde, Gitta er en, en, en gammel diva. Selvfølgelig er der nogle roller, som, som man indtager. Men det er meget vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke sådan en, en, en, et skuespil. Og jeg skal bare lige forstå, når, når det... I er bevidste om, at de roller har de indtaget, er det så derfor, I på jeres whiteboard eh, skriver, øh, og det har der været en vis opmærksomhed omkring, Lille I, den store Gita? Ja, det kan jeg sige, det, det skriver jeg på det der famøse whiteboarding, hvor jeg prøver at sige, hvad er det? Vi er interesseret i at lave et interview, som skal handle meget gerne om Gita Nørby's forældreforhold, om hendes relation til hendes mor. Øh, som vi jo ved fra researchen har været... Øhm, altså meget giftig og betændt så den relation er interessant i det dybdegående portræt ikke? og så forestiller vi os jamen altså, der kunne godt ske det tænker vi at hvis, hvis Gita Nørby fortæller om sit forhold til sin mor og der så sidder en ung kvinde for hende jamen så, så er det ikke usandsynligt at, at Iben kan komme til at spille rollen som den lille og Gita kan komme til at spille rollen som mor men altså det, er jo ikke, altså, det her er ikke noget, som er altså, særlig genialt. Altså, det det, alle, der laver, arbejder med portrætsjournalistik, arbejder med. Altså, når, når Niels Thorsen, som jeg skal forstå, skal snakke med senere, og han portrætterer Lars von Trier, så er han jo også bevidst om, om Lars von Triers forhold til sin mor, og hvordan vil Niels Thorsen så få det frem. Så der er ikke noget mystisk i ligesom at være bevidst om, hvordan man kan virke. Men altså, så jeg kan godt se, at det kan virke sådan komisk, at der står lille lilleib, store g, men det er jo en note ud af altså, flere hundrede i en tre timer lang samtale i et mødelokale. Så, så jeg, altså, jeg synes, man skal passe på med sådan at tillægge den sådan en, en større betydning, den har. Det er jo ikke første gang. I, uh, i sådan dansk mediehistorie, at Gita Nørby reagerer lidt uh, kolerisk eller aggressivt, alt efter hvad for et adjektiv, man vil hæve på det, i forhold til en interviewsituation. I må jo have gjort jer ja, nogle tanker om, hvad gør vi, hvis den situation her opstår? Noget tilsvarende? Selvfølgelig. Selvfølgelig, det skal man gøre. Altså, hvis ikke vi havde gjort os de tanker, så havde vi været elendigt forberedt. Så, så jeg siger til Iben, jeg vil simpelthen så gerne have det her interview om Gitas barndom og forældreforhold og ægteskaber. Det, det, det er allerhelst at være hjemme på bånd. Men vi ved, hun har en kollerisk side. Øh, Gita kan godt vise tænder. Og så siger jeg til hende, at hvis det sker, at Gita på en eller anden måde altså taber hovedet og overdinger dem med alt muligt i skældsord, så skal du prøve at bevare roen. Så skal du prøve at fortsætte interviewet. Det synes jeg er meget professionelt øh, i dem, og så holde fast i. Så selvfølgelig taler vi om muligheden. Men det er jo et scenarie af mange scenarier. Vi havde også et andet scenarie, det var, at Gita ville blive træt og hun er jo trods alt 84 år, og vi tænkte, måske bliver hun udmattet. Måske overgår hun slet ikke syv timer, måske har hun lyst til at tale i 25 minutter, og så skal hun have en lur, eller... Vi havde mange forskellige scenarier, så det er jo helt naturligt, at dem taler man igennem. Men det, det, det, det, det, det, så, det, det er sådan... Så det, det er sådan god dårlig radio. Det, som irriterer mig ved, ved debatten på, på de sociale medier, det er, at man på en eller anden måde vender den om at sige, fordi der opstår en situation, som bliver til et skænderi, eller bliver til en meget ubehagelig stemning at så er det noget, som vi har planlagt. Det synes jeg også, at undervurderer Gitarren op i, at man, at, man, at man simpelthen kan planlægge og lokke hende i sådan en kolerisk fælde. Var, var du i kontakt med Iben, mens det her foregik? Altså sms'et? Ja, vi lavede en udveksling, og det er, at da Iben har lavet, det, det fremgår også af dokumentaren, øh, at da Iben har lavet første, de første tre optagelser, eller sådan noget lignende, så bliver hun smidt ud, og så skriver hun til mig, Gita har smidt mig ud, så skriver jeg tilbage. Jeg synes, du skal gøre alt, hvad du kan for at fortsætte interviewet. Altså, underforstået, hvis kilden virkelig ikke vil, jamen, så må hun respektere det. Og så sker der det, efter at, at vi har haft den sms-udveksling, så står Iben og Gita Nøbby i jong øhm, i og kommer og falder i snak, og, og Gita inviterer Iben tilbage igen. Det er meget vigtigt, det er Gita Nørby, der inviterer Iben tilbage igen til interviewet. Så det, det er faktisk den korrespondence, vi har. Og jeg, jeg bliver jo sådan også en lidt, lidt ærgerlig over, at hun er blevet smidt ud, fordi så, tænker jeg, så mangler vi jo en masse materiale til vores portræt, ikke? Må, må jeg ikke lige spørge om en ting, øh, så, som, som måske ligger, ligger lidt på siden af det her? Fordi nu, nu er der ingen af os herinde, der skal sidde og fjerndiagnostisere øh, Gita Nørby. Men det har jo været fremme i debatten, at Gita Nørby's reaktion... Kunne, var der dem, der har, er der dem, der har ment, være andet og mere end en 84-årig diva, der bare var, var kollega, som hun plejede at være. Der kunne, har nogen påstået, være en måske en diagnose indover. Var det noget, du satte dig for at undersøge, da I havde fået båndene hjem? Forhørte du dig i omgangskredsen, har vi at gøre med en kvinde her, der måske er hensidens bare det der med at være en kolerisk diva? Nej, det gør jeg ikke. Altså det gør jeg overhovedet ikke, jeg fik slet den tanke at undersøge det. Fordi alt, hvad vi, vi vidste om, om og ved om Githenøp i, det er, at hun er stadigvæk aktiv skuespiller. hun øh, Kort tid efter øh, hun var med i vores program, så var hun med i Sula Awards. Hun, øh, samme aften, som, som programmet blev sendt, var hun ind i Græntheateret til sådan en live-samtale med Martin Spang Olsen om liv og død, og, og alt det imellem, tror jeg det var. Ikke? Altså, hun, jeg har ikke, der var ikke, ikke, ikke noget, der gav mig anledning til at tro, at hun var... Øh, dement eller på en eller anden måde psykisk syg på en eller anden måde. Og fordi hun er så skarp, hun er så hurtig, hun er intelligent, altså hun altså hvad skal man sige, hendes kognitive center vurderer at jeg fungerer fuldstændig i top. Så, så hvis hun havde snøvlet eller pludselig havde gem, glemt hvad Iben hed til efternavn eller et eller andet, der vil give mig den mindste mistanke om at hun kunne være at have begyndt med Alzheimer, eller hvad vi er, så, vi, så tror jeg, jeg havde, jeg havde været meget varsom med at, at, at sende det måske, og jeg i hvert fald måske undersøgt, siger der nogen, der ved, at, altså er der en eller anden, altså jeg synes det er bemærkelsesværdigt, at, at hvis Gita havde, eller er begyndt med demens, så tror jeg, at hendes søn eller hendes læge havde ringet til os. Så det synes jeg, det, det er, er rent spekulation. Lige her, sådan rent afslutningsvis, der har jo også været flere, som har kritiseret, øh, hvad kan man sige, måden udsendelsen er redigeret på. Radio 24 gør jo det, at man lægger råbåndene, altså de rå uredigerede optagelser af øh, interviewet frem. Det var omkring to timer, øh, og der har der været flere, som har som fokuseret på, at grundlæggende set, jamen, så, så, så er der en masse passager, hvor Gita Nørby ikke er aggressiv, ikke er, øh, ikke er hvad kan man sige, øh, i clinch med Iben, som er klippet væk. Og, og at der er der sådan en del, der mener, jamen det fremstiller altså et manipuleret og et misvisende indtryk af øh, Gita Nørby. Tror det der er faktisk klippet perfiditet og ondskabsfuldheder ud af udsendelsen. Og det der med, at man klipper passager ud af et interview, altså hun fortæller for eksempel om sin hund, en mynte, en grønlandsk mynde, øh, altså der var nogle passager, som vi vurderede som mindre væsentlige, og det, at det kan komme bag på, på professionelle journalister, at man redigerer elementer af sit interview ud, det synes jeg simpelthen er så vildt og så absurd, altså jeg, jeg opfatter at det faktisk, at det, det, det er et, et bevidst forsøg på at miskreditere vores arbejde, altså fordi, fordi alle journalister, nu kan jeg se en Thorsen, portrætjournalisten for politikken, er kommet i studiet. Altså alle, der arbejder seriøst med portræt, redigerer naturligvis de der meget, meget lange samtaler. Så, så, det, så det der med, at selvfølgelig er der redigeret ting ud, og selvfølgelig er en dokumentar jo et, et vores bud på, hvordan den eftermiddag gik. Så det, synes jeg, er, er helt ud i hampen. Mikkel Clausen, det blev de sidste ord for dig. Du er ja, dokumentarredaktør her på Radio 247 og redaktør på det famøse program med Gita Nørby. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Du lytter til Radio 247. Men vi bliver ved emnet, fordi nu skal vi nemlig se nærmere på Iben Maria Søjdens interviewteknik. For var den nu også så forfejlet og amatøragtigt, at det i sig selv retfærdiggør Gita Nørbys onde lune og vrede udfald? Vi har inviteret to mænd i studiet, der har, øh, kan man vist roligt sige, hver deres tæk på metoden. Den ene er dig, Bent møller Sørensen, du er professor i filosofi ved CBS. Velkommen til dig. Tak for det. Og også, som vi allerede har fået antydet dig, Nel Thorsen, øh, journalist på Dagbladet af Politikken. For en vil jeg gerne sige, gavet, øh, berømmet øh, portrætjournalist, øh, samme sted. Velkommen til jer begge to. Tak. Bent Meier, du skriver i Kristelig Dagbladet. Intervieweren har ikke begrebet den genre, hun forsøger at bidrage til på et interviewet. Det fremstår, som om Søjden er på besøg hos Gita Nørby, uden at ane, hvem Gita er, uden at have fornemmelse for den erfaringsverden, hun hermed er trådt ind i. Og så vil jeg tillade mig at citere dig, Lester Thorsen. Du har nemlig skrevet om samme emne på i et langt indlæg på, på Facebook. Jeg citerer. Der er intet af det, I Maria Søjden siger. Gør eller spørger om i de første 20 minutter af hele Danmarks Gita, som jeg ikke selv kunne have fundet på at sige, gøre eller spørge om. I mine øjne sætter hun ikke en fod forkert. Jeg siger vist ikke for meget, hvis jeg, hvis jeg antyder, at her har vi to mænd i studiet, som har lidt et forskelligt syn på, hvad der er foregået derude. Der, i... der skulle være et rum, vi kunne fylde med ja, lidt det. det jeg jeg tænker, ja, det er det, jeg tænker. Altså, det ligger mig meget, meget fjernt op, at belærer øh, Niels Thorsen, eller andre, specielt Nils Thorsen, om, om, om portrætjournalistikens øh, øh, øh, elementer. Øh, men jeg synes, der er meget stor forskel på de øh, portræt, øh, portrætter, som jeg kender fra Thorsens arbejde, og så det her. Og, men det vil sige, at jeg egentlig øh, kan starte et lidt andet sted, det er, at, at jeg ser øh, problemet i interviewet som et, tegn, altså et, et tegn på en dybere krise i vores kultur, altså en kultur i hvilken sagen eller personen eller kunstværket træder til side for at formen journalisten, rapportagen kommer i centrum. Det er jo et, et problem som først får teknologisk udtryk. Altså først ser vi det ved, at alt alle alle det udstyr, som jeg sælger på lige nu, kommer ind og, og det giver jo den lidt opstyltede stemning som vi har her i studiet, og, og det er udmærket det kan forhåbentlig hjælpe lytterne men når man går ind i et, i et privat hjem øh, er med tanke på, på, et, på et langt interview, så pr producerer den en afstand. Men det er ikke den værste afstand. Den værste afstand identificerer øh, Gita Nørby meget tidligt i interviewet, hvor hun jo påpeger, at øh, vedkommende Søjden er ikke til stede. Altså, det bliver Gita Nørby, der skal levere alting til det her øh, interview. Det gør hun så, fordi hun er Gita Nørby. Hun er Ingeborg skærm. Hun er den, der kan fylde et tomrum ved siden af maskæren ud, rundt om maskæren. Hun er den, der kan hjælpe os ud af den forestilling, vi har om, at alt er det samme, ligegyldigt, vigtigt. Altså, at en journalist skulle være lige så vigtig som en øh, kongelig skuespiller, der har en 60-årig karrierebaser. Det er en øh, kultur, som har set sig øh, syg på, set sig, hvad hedder det, for, forelsket sig i formen. Og det, som jeg synes, vi ser nu, er, at det siger den jo nej til. Altså at smide Ingeborg skern under bussen på den her måde, kalde hende dement, kalde hende perfid. Det siger kulturen jo nej til. Nej, her er en kunstner, som opdager, at dette menneske, der kommer et menneske ind i mit poet hjem, vedkommende er ikke til stede, udover med en, noget, en masse udstyr, og, og vil jo heller ikke selv tilbyde en fortolkning af mit værk. Spørg mig selv om mit værk. Altså vedkommende kommer ikke gang og siger, jeg er blevet ramt af din kunst. Nej, vedkommende siger, Hvordan rammer din kunst dig selv? Ja, er. Er og selv derfra forstår jeg simpelthen ikke, hvad du mener, tror jeg. For på den ene side siger du, det handler ikke om journalisten, det her. Det handler ikke om omstændighederne. Det handler om, Gita Nørby går jeg ud fra. Det er hende, der skal interviews. Det er hende, der skal portrætteres. Og i næste åndedrag, så siger du, hvorfor går journalisten ikke på banen og siger, jeg er ramt af stykket på den måde? Ja, fordi... Øh... Så skal journalisten være på banen, eller ej? Nej, men journalisten skal være på banen, som en læser af kunstværket, som en modtager af, øh, af, af den person, som skal være i centrum. Hvorfor? Det er det? Jo, fordi ellers så bliver det jo et eksperiment, hvor vedkommende sådan i sådan nej, det, det fund... bliver et eksperiment, som ja. vi plejer at kalde for et interview. Ja, ja, nemlig nej, som nej. handler om, at Gita Nørby af en person. Hvad hun tænker, hvad hun føler, hvordan hun har levet, det er det, intervieweren skal forsøge at hjælpe frem. Det, hun skal det, da ikke sætte sig ned og sige, ved du hvad, i alt, hvad jeg har set af, hvad du har lavet, så er lige præcis det her noget, der har ramt mig, og det synes jeg nu, vi skal tale syv timer om, så handler det da først om journalisten. Nej, det der sker i, i den læsning, jeg har uh, interviewet, det er, at uh, Gita Nørby lader sig alene. Altså i den samtale, der skal være, er der ikke en, uh, en anden samtale uh, person. Nej, og, det og det er det siger, nemlig, fordi altså, det, ja, det, det ikke er en samtale. Det, ja, ja, ja. det, det, det påpeger ja. Gita Nørby ret tidligt. Uh, du er ikke til stede. Du er... Uh, du er... Uh, du taler hele tiden om, om formen. Du taler hele tiden om, at vi skal være 7 timer. Du har al din teknik. Øhm, og når det vender sig til, når det sig til, at vi skal have Gitanoerby til at udlægge Gitanoerby, så, så må ensomheden jo ramme øh, Gitanoerby op i hendes, hendes hjem, og det udløser så, og det, det er derfor det, er det jeg synes kunne være interessant mm. i stedet for hele tiden at snakke om om om, øh, Im Søjden, om hun nu har det godt og hele det her journalistiske cirkus der er rundt om det der, hvad kan vi lære af Gitanoerby i de øh, 49 minutter, som hun blev interviewet? Der kan vi lære en masse. Fordi hvad er det, hun belærer os om? Hun belærer os om, at da hun besøgte Karl Bliksen i Rungsted Lund, sad hun over for Karl Bliksen. Karen Bliksen går i gang med, hvad hun nu gør og fortælle. Men Gitan Nørby siger, desværre var jeg dum, uvidende, ung. Jeg var forelsket inde i København. Jeg forstod ikke noget af det, der foregik. Så ved du hvad, dem? Jeg kan ikke fortælle dig noget om den situation. Hvorfor er det genialt? Det er fordi... Der har giternørby jo forklaret, i den Søjden, jeg har selv siddet i din situation. Jeg har selv siddet fyldt af mig selv og mit begreber, og, og jeg var forælsket i København, Jamen, hvor, og ikke kunne forstå... Undskyld, men må ikke kunne have lov at Hvor i det, du hører i den udsendelse, kan du slå ned på at sige, at intervieweren her er opfyldt af sig selv? Hun fylder jo ingenting. Nej, netop. Hun lader netop Gita Nørby fylde. Præcis, og modsat og skal i din egen, men det, det, det er også det, jeg ser en logisk ja. præst, fordi på den, side, mm. på, på den ene side siger du, det handler ikke om journalisten det her, og samtidig kritiserer du journalisten for ikke at fylde noget. Det handler om journalistens attitude, fordi modsat i Niels Thorsens interviews, så er der jo her en attitude, øh, i, det er min læsning, af øh, Iben Søjnens attitude, det er, at vi skal så sige, bare optage øh, Gita Nørby af så, så kommer der en eller anden form for sandhed frem. Det, som jeg oplever i, i, i, i gode portrætningsvjuligheder, det er jo, at der kommer en, øh, en, en, en kan man sige, ydmyg læser af kunstværk. En, der så at sige åbner op for, en form for i en form for taknemmelighed, kritisk taknemmelighed, og sige, det som Men, men kunst onds, onds, gør... undskyld, du, du står ja. herovre for nok Danmarks bedste portrætsjournalist, som siger, der er ikke sat en fod forkert. Du er professor ude på CBS, og jeg har respekt for det. Gør det ikke bare en lille smule indtryk? Du er jo tre journalister mod en professor her, jeg kan hurtigt komme i mindre Lad mig lige stille spørgsmålet. Vi har en Niels der med sin mangeårige erfaring, med sit bagkatalog, er det ene suveræne portrætinterview efter det andet, siger, hør her, den her metode er den, der fremkalder de bedste interviews. Hvem er du så at du kan stå der og sige, at det er den helt forkerte metode. Hvor jeg kan lov at begrunde metoden, bare i det mindste. For det første vil jeg godt sige, at der er ikke nogen rigtig måde at lave et interview på, og derfor er der selvfølgelig heller ikke nogen forkert måde. Man kan gøre det ene, man kan gøre det andet. Min erfaring, når jeg skal tale med folk om deres liv i mange timer, og hjælpe dem til at huske og fortælle, det er i virkeligheden, altså at, øh, jeg vil sige det på den måde, jeg kan godt forstå, at man som lægmand tror, at nu skal man have en tæt samtale. Og en samtale er jo nogle... Der er nogle uskrevne regler. Vi lægger ikke engang mærke til, at vi har dem. Når jeg har talt lidt af for opmærksomhed, så skal du tale lidt af for opmærksomhed. Det kan vi jo godt mærke her i studiet også. Ikke? De regler, nogle af de regler i en samtale, der kører, de ødelægger et interview. Jeg kan godt forstå, at man kan sidde derhjemme og tænke, ah ja, kan da ikke folde sig ud, hvis hun bare sidder over for en, en, en journalist, der sidder og lytter. Men det fungerer altså, når man sidder og lytter. Man er nødt til at aflære sig. Nogle af de der er samtalens faste regler. Men, men Thorsen, hvis man nu ser på, hvad det egentlig er, der sker i den her situation, mm. uanset hvad, så må vi sige, så er der et interview, der, der, der bryder sammen. Man kan, det er i hvert fald ikke som det er intenderet. Man kan jo så mene, at det, der kommer ud af det, også er fantastisk. Det gør jeg, men det er i hvert fald ikke det, som der var planlagt, der kom ud af det. Er det ikke på en eller anden måde også journalistens ansvar, og løft, altså sørge for, at den her situation bliver afviklet på, på en fornuftig og, og øh, ordentlig måde? Ikke? Jo, selvfølgelig. Altså, men, øh, mit indtryk er bare, at jeg ved jo ikke, hvad der er sket på den måde. Jeg hører bare det her, og jeg genkender fuldstændig. Man kommer, man banker på døren til nogen. Jeg har jo også interviewet i Nørreby. Øh, jeg har interviewet måske et eller andet sted over 100 mennesker på den her måde, og det fungerer at komme ind stille og roligt. Man hilser, man siger, hvor bor du pænt, hvor skal vi sidde henne, snakker lidt, og så går man stille og roligt i gang. Det kommer ikke i gang i det her interview, fordi Gita Nørby ser mikrofonen. Det har hun fuldstændig lov til selvfølgelig. Jeg slet ikke tage stilling til det. Hun ser de her hovedtelefoner. Det reagerer hun på. Resten af tiden hører jeg bare som, at, at, at journalisten forsøger at få interviewet til at gå i gang. Det lykkes ikke. Jeg ved ikke, hvor interessant det er i virkeligheden. Det, jeg synes er virkelig interessant, det er at se, og mærkeligt, at hvor mange mennesker, der har været i stand til at læse det ene og det andet, grebet ud af luften ind i det her mærkelige møde, Altså, jeg er jeg kom til at grine nogle gange, når jeg læste det, du havde skrevet i i dagbladet. Men der er tænkte, også humor i det. Hvor ved han det fra, der humor det, i det Og det er faktisk en af de ting, som vi beklager ved uh, journalisten. Det er, det er helt humorløst. Hvad det der, du, Vi er faktisk inde har... i, jeg tror, det er 29. minut, før, øh, før at, øh, hun får i Søjden der til, til at grine. Og så er det jo langt at se syv timer i sit eget hjem, hvis man ikke engang kan have humor. Æh, men at, er, men er, det ikke svært, er det ikke svært at grine, når det første der sker, når man ankommer, det er, at man bliver overfuset og Altså, altså man, det er klart, når man går ind til Gita Nørby, så skal man være klar til at blive kastet ind i en eller anden form for strandbærsk drama. Det, ellers har man ikke hørt nogen som helst interviews, eller set nogen som helst teaterforestillinger om Gita Nørby de sidste 60 år, hvis man ikke er klar over, at hun kan tage folk op fra gulvet og kaste dem ind i et strandbærsk drama. Og det gør hun her. Det, hun så også gør, synes jeg, det synes er genialt, fordi journalisten kommer med sin kulslåede, øh, er det ikke ligesom din mor, altså noget lommepsykologi der? Og det afviser hun. Så siger hun, det er ikke ligesom min mor. Det her det er en læringssituation. Du kan lære noget af mig, hvis du åbner op for den læring. Op, til jeg, jeg lige en det vi, det vi har at gøre med det er en, en kvinde, der siger til, til journalisten her, at hun er en idiot, hun er dybt værdiløs, hun er ingenting øh, og en masse andre ting. Og, og, og det skal jeg bare for forstå dig korrekt. Altså det er det simpelthen, hun gør en tjeneste. Siden, alt det, hun siger, er jo noget, jeg siden har fået at vide på internettet, at jeg er... Ja. Altså det er jo fordi vi har en så hypersensitiv ja. kultur, hvor folk, de reagerer, når folk okay. siger det samme okay. ansigt til ansigt, mm. som de siger til mig ja. på internettet, så har vi en en en en tilstand. Men, men jeg, og, jeg skal bare være, hun, skal gøre, hun ind. gør hun, altså hun gør at vi hende en de ting. Det, altså det, jeg skal bare være, er, er det. er men, det de er. De, men hun, er, hun er en kunstner og der er en, der bliver suget op i hendes kunstværk. Det bør man være øh, øh, forberedt på, hvis man planlægger hver syv timer, at kunstneren pludselig bliver kunstner. Ja, det siger jo ikke, at, at du har lov til. Du kan ikke lige pludselig kalde mig i det jo, selvom du måske tænker det. Men du må ikke mig det. Øh, øh, og, og, og, og, og det kan vi jo lære, at vi kan jo ikke udlede fra sådan et, et, et drama hvad man må og hvad man ikke må. Det vi kan udlede det er, at nogle gange fortæller kunstneren os sandheden. Nogle gange fortæller kunstværket os sandheden. Og hvad er sandheden her? Det er, at der er forskel på folk. Der er forskel på et kunstværk og så os som kunstforbrugere. Hvad Jeg er tøj. forskellen? Det er, at kunstværket fortæller os noget, og så kommer vi, så at sige, med vores fortælling. I det samme stød, i det samme sted, det er Løstrup, der siger det her. Kunne du høre så, det ud ja, det af det, det jeg skal lige, der af. Til Løstrup, så er jeg færdig. Så siger Løstrup, så siger Løstrup, når en kunst, et kunstværk og et menneske mødes, så strides deres livsholdninger, og den stærkeste livsholdning vinder. Og hvis det er kunstværket, så er det kunstværket, der vinder. Thorsen. Jamen, jeg forstår, ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du sagde, tror jeg. Okay, lad, lad mig, lad mig prøve, prøve så måske at opsmære. Altså det, det, det, jeg forstår, det er, at ting som I, altså det anerkender du jo, vi blev betragtet som groft utilbørligt. Hvis jeg ja. at begynder at kalde dig idiot, det er ligesom okay, hvis man er en stor kunstner. Det, er det nej, rigtigt? Nej, er det, rigtig det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt. Men vi har jo udviklet en, for det første har vi udviklet en kultur, i hvilken de samme øh, udtryk, som, som får folk til at kalde øh, Gitterneby dement, kalder de jo, har de jo kaldt meget uden problemer på internettet. Jo, jo men, ja, men, men, det, det det men, men det er det, det, det, det, det ene, at, at, at du vi, så vi, så det, som vi har, udviklet, vi har en kultur, som er meget, meget udviklet en kultur, som er meget, meget sensitiv over for de indtryk, den gør på mig, mm. men meget lidt sensitiv over for de indtryk, som vi gør den anden vej. Og her kunne man jo pege på, <coughs> at for eksempel i det der den lille sekvens, hvor, hvor Gisnerbe går grin med, med øh, skal vi lave noget te? Hvis man hører øh, Søjden sige, øh, skal vi lave noget te? Så siger hun det faktisk lidt som, en behandler vil sige det til en dement patient. I min øre og det, det er jo en subjektiv øh, vurdering. Og der tager hun så at sige den toneleg, den der content sending, som englænderne siger, altså nedlædende tone, tonefald, og så vender hun om, skal vi lave noget til? Det er jo vanvittigt ondskabsfuldt og må gøre ondt sjælen, fordi det er jo ikke intentionen fra Søjten. Men på det her tidspunkt har vi jo så at sige en kunstner, som altså øh, udsletter, kan man sige, interview øh, Men, men øh, jeg, jeg, jeg er ikke koncept. sikker på, at jeg helt forstår, Bent Meyer, hvad det er, du synes, at Iben Maria Søjten gør forkert, fordi hun møder ydelygt op. Hun, øh, hun... Det kan godt være, at hun har en eller anden øh, underspillet attitude, men hun giver dog øh, Gita Nørby masser af plads. Gør hun ikke det? Jo, hun efterlader hende alene. Altså i stedet for at hele tiden at samle op på, hvad Gita Nørby øh, øh, siger, hun inddrager sin hunde, hun inddrager en masse ting, så insisterer hun hele tiden på at tale om moderen, de forliste ekskaber og alt det her psykologiske øh, ev, som der ikke, de den dag gider, øh, øh, øh, øh, øh, kunstnere ikke taler om det. Det skal man da opfatte sådan her. Og så sige, okay... Nu taler vi om hundene, ja, Det er prøv... interessant. Ja, men prøv nu at men, høre, men lad lad altså, få, uh, hvis, her. hvis man går igennem det, du har skrevet om det, så er du jo over i Maria Søjden fra starten, simpelthen. Du siger, hun har ikke begrebet Nu taler vi om journalisten igen. Nu taler vi om journalisten. Interv du har, du men har men skrevet... det, er, det er sådan set tingene for den her diskussion. Det her det er en sætning, du har skrevet, så du har selv skrevet om hende. Intervieweren har ikke begrebet den genre, hun forsøger at bidrage til. Jeg ser på dig, jeg tænker, hvad ved han om den genre? Nu læser jeg videre portrætinterviewet. Nu ved jeg, at jeg er på hjemmebane. Så læser jeg, du kan ikke det fremstår som om Søjten er på besøg hos Gitter Nørby, uden at ane, hvem Gitter Nørby er. Jeg tænker, hvor i himlens navn får han det fra? Hun har researchet hende. Det er da sådan, man gør som journalist, så sætter man sig ned og så læser, man finder ud af alt om hende, og så går man ind og er tom og lytter og spørger. Godt. Så går vi videre. Så, sk så skriver du øh, om hende, at... Det demonstrerer journalisten altså en sentimentalitet, selvhøjtidelighed og banalitet... Du skriver stadig om journalisten, du skriver ikke om emnet. Så skriver du... Det er et citat, citat fra, øh, fra Nørby. Okay, noget. det demonstrerer journalisten med sit første egentlige spørgsmål, der angår Nørby's medvirken i filmen før Frosten. Hvordan vil du betegne den rolle, du spiller? Spørgsmålet afslører i. Spørgsmålet afslører Nørby umiddelbart. Hun er jo vores superhelt her. Hun kan jo se igennem alle mennesker. Hun kan straks se, at det lille menneske, der er kommet ind og sat sig ned i fem minutter, at hun er kunstig og falsk, åbenbart. Det afslører Nørreby umiddelbart som intellektuel uredelighed og overfladiskhed. Hvad tror du, jeg tænker? Altså prøv at høre, et spørgsmål, helt almindeligt spørgsmål. Altså jeg forstår ikke det her, det er jo som om det er kejserens nye klæder, og der foregår alle mulige ting, men de er ikke foregået inde i Gitter stue. De er foregået i dit hoved og i alle mulige andre hoveder, som bare har læst ting ind, som I troede og tænkte og forestillede jer i forvejen. Det her spørgsmål, hvordan vil du betegne den rolle, du spiller? Det er et helt okay spørgsmål. Jeg kunne for eksempel svare, jeg, jeg betegnede den som et meget ensomt menneske. Det, det skal, og så er snakken i gang. I, vi er lidt tør for tid, så det ja, skal... Du skal lige svare, meget. Lige Jamen, svare på altså, som sagt, det som jeg synes, vi skulle have snakket om siden i onsdag eller torsdag, onsdag en 20 blev sendt, det var, hvad kan vi lære af Gitta Nørby? Uh, Fremfor, uh, det som vi endte med her, det er en dissektion af Gitta for så vidt, som hun på en eller anden måde har påvirket negativt en, en, en yngre dansk journalist. Det synes jeg simpelthen er at vende tingene på hovedet. Og jeg tror, der er en uh, modreaktion. Jeg tror ikke, at folk uh, som sådan vil acceptere, at, uh, at en journalist skal sidde og definere, hvad uh, Ingeborg Skjern fra uh, Matador, hvad hun er eller ikke er, om hun er dement, om hun er perfid. Hun Jamen, det, laver for, mig, hun at se, hun laver noget for noget. mig at se, i løbet af 45 minutter, jeg sad og skrev på en papirstug, jeg skrev seks sider, seks øh, af fire ark, øh, af guldkorn, som Gissanerby når at komme med på de 45 minutter. Og hvorfor, hvorfor snakker vi ikke om dem? Jamen, det Iben Maria Søjten har der ikke på nogen måde snakket om, at Gita Nørby skulle være et Hun har ikke angrebet hende på nogen måde. Hun har taget ud med en optager og et par og spurgt, om hun kunne tænke sig at fortælle om sit liv. Og så har du bagefter har sagt, at vi tidspunkt. kan lære utrolig meget af Gita Nørby. Ja, det I det den måde, hun belærte den dame, unge journalist, ikke i, hvordan man bliver en god journalist. For det ved Gita Nørby ikke noget om, det Nej, kunne man høre. Ikke, Men hvordan Gita Nørby blev en god skudstiller en gang for 50 år siden. Og det er en helt anden sag. Og dermed øh, lukker vi diskussionen her. Det er meget anemmeret, og tak for det. Diskussion mellem Ben Majer Sørensen og dig, Nils Thorsen. Jeg så på forhånd, at I ikke var enige, om min profeti gik i office. Nu skal vi have en udsendelse om udsendelsen. <laughs> tak skal I have. Du lytter til Radio 24-7. I fredags kunne man på ekstrabadet.dk læse følgende. På Radio 24 har man dog til syneladende dannet en sorggruppe omkring Iben Maria Søjden som har en krænkelse fundet sted. Og lidt længere nede i samme artikel. Jeg holder meget af Radio 24 men jeg frygter her fortalet omdannet sig selv til en mimosefabrik, der i stedet for at gå ud med et brav i værdigt trods mod Dansk Folkeparti's kulturkommissær, nu forlader sendefladen med et klønk. Mads Kastrup, debatredaktør på Ekstrabladet, du er manden bag disse betragtninger. Hvad er det egentlig, du mener? Øh, jamen, jeg mener, altså, det er jo interviewet med, med Gita Nørby, hvor at der er nogle reaktioner på det. Øh, og jeg synes, at der ud fra denne her station, som vi sidder på nu, øh, kommer nogle øh, medarbejdere, som lige pludselig øh, fremstiller det som om, at intervieweren øh, i Marie Søjden er et offer øh, for Gita Nørbys frede her. Øh, det er blandt andet øh, Søjdens redaktør, øh, Mikkel Clausen, som taler om verbalt overgreb, det er stationens politiske redaktør Brian Weikart, som skriver på Twitter, det var et overfald, han skrev med stort, var hun nød at tvære mine kollegaer ud, og hun kunne ikke stoppe sig selv igen, skriver han citat slut. Og så er der endelig det der Ockmann, som jeg synes jo er det helt hyggelig <laughs> eksempel, som jo selv har et ugentligt program, hvor man sidder og udskammer folk, uden at de har nogen mulighed for gensvar. Det gør man rask væk en gang om ugen, og... Hun siger, øh, at jeg tror, de fleste vil være enige i, at det er uacceptabelt at forsøge at nedbryde et andet menneske så systematisk som Gita Nørby gør det imod i den i interviewet. Så er det bare, jeg siger. Citat slut. Så er det bare, jeg siger. Øh, jeg forstår ikke den her tilgang som journalist. Jeg synes at man som journalist, så skal man være lykkelig for, at man kommer ud til et menneske, som reagerer ud af at på den her måde. Og det ser også ud for mig, som om, at det ved. I Maria godt, og hun laver et udmærket interview og har lavet et godt interview, øh, så, så jeg har ikke noget øh, at sige det på. Jeg synes bare, at det er, øh, altså, jeg synes, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man som journalister begynder at tale om nærmest at være krænket. Øh, man kan faktisk ikke krænke en journalist, i hvert fald ikke en ordentlig journalist. Mads Brygger, vi er ved at udvikle os til en mimosefabrik, og man kan slet ikke krænke en journalist. Lad os lige tage den øh, en af gangen. Øh... I debat, hvis man spiller nasikortet så der er ikke så meget at sige bagefter. Og på samme måde med, med klunkekortet når man får at vide, man klynker så alt, hvad man siger bagefter til sit forsvar, kommer til at lyde som klynk. jeg øhm, var bare lige en, en, en, en fodnote. Øhm, jamen altså, helt grundlæggende så er jeg selv som programchef, Radio 24 Michael Bertelsen, min kollega, øh, Radiodirektør Jørgen Ramskov. Øh, vi er ovenud glade for det her program. Øh, vi er stolte af det. Vi glædes ved det. Vi er vilde med debatten. Vi, øh, vi ser ikke i Maria Søjden som et offer på nogen måde. Vi ser heller ikke i Nørby som et offer på nogen måde. Så det er ikke, altså det er ikke ledelsen, der klynker over det her. Så kan man så sige, at ud af nærvet 40 forskellige værter øh, og et næsten lige så stort antal journalister. Så er der nogle af journalisterne på radioen, der tager del i debatten øh, omkring det her program og hvordan øh, T-bladet skal læses. Det, det, det hverken kan eller vil jeg blande mig i. Men, men Mads Brygger, du, du er øh, programchef på en station, der er kendt for at gå til stålet. Øh, Kastrup nævnte selv det, vi taler om, som, som nok det bedste eksempel på, at der kommer man virkelig til folk, uden måske altid at udvise den store fairness, i hvert fald nødvendigvis. Bør en radiostation, der har den slags udgivelse i porteføljen, ikke være meget tilbageholdende med at finde et andet ord end en klynke, men at have ondt af sig selv? Jamen, altså... U Udover de eksempler, Mads Kastrup øh, fremhæver her, hvor jeg vil sige, at det ene af dem, det er øh, dokumentarredaktør Mikkel Clausen, skriver, øh, der, der glemmer Mads Kastrup jo at tage det med, at han skriver efterfølgende, hvor han skriver, at det er ikke er synd for nogen her, det er hverken synd for Iben, og det er heller ikke synd for Gitter Nørby. Det skriver han jo faktisk til sidst. Det er øh, faktisk korrekt. Ja. Det, det gør han. Øh, så, så synes jeg faktisk, at klunkeriet kan ligge på et meget lille sted. Altså så er der Brian Weikart, der ser det her som et overgreb, vores politiske redaktør. Så er der Ditte Aukmann, som øh, er erfaret Flint, øh, og Rune, hun arbejder jo også øh, for tid til anden for ekstra hvor hun skriver en klumme. Jeg, jeg synes ikke rigtigt, der er så meget klunkeri, hvis jeg skal være ærlig. Øh, jeg, jeg er fuldstændig enig i Mads Kastrups holdning på det her, vi skal ikke øh, klunke, vi skal ikke have ondt af os selv. Æh, journalister skal ikke øh, erklære sig krænket. Det, det er aldrig særlig heldigt, ligesom medier ikke skal erklære sig krænket. Så, så den, den, det syn på sagen er jeg helt enig med, med Castorino. Men, men nu, nu lever vi jo i, i en periode, hvor Radio 24-7 er under beskydning. Ikke bare i forhold til, til Gitte-interviewet, men jo også på grund af nogle politiske strømninger, der ønsker, at stationen skal, skal lukke. Er der ikke en, en fare for, at i sådan en, en, en stemning, at medarbejderne sådan rykker sammen og, og ser sig selv som der er os, og så er der den onde verden derude? Bestemt jo, men jeg, jeg synes ikke, vi er ude på noget øh, overdrev her. Altså, alle øh, medier eller alle organisationer har jo en, en korpsånd og en, øh, altså en kollegialitet, et ønske om at forsvare en kollega, som er i, øh, i knibe. Det er må, sandsynligvis det, der er øh, på færre her. Øh, det, jeg, jeg kan jo ikke som programchef gå ind og give... Uh, Brian Weikart, Dieter Ackmann, uh, uh, mundkur på at sige, at I må for guds skyld ikke fremstå og så osv. Det er det, det, det, hverken kan eller vil jeg kontrollere. Men du skriver, Mads Kastrup, at der er en risiko for at have uh, 247, række hvor diskussionen kører om stationens fremtid, kunne komme til at forlade sendefladen med et klunk. Det lyder mm -hmm. som om, at... at det handler om andet og mere end bare guitar. Og det er jo for min side øh, et, et, et angreb øh, på, på de folk, som har udtrykt og jeg er med på, som jeg som, som Brygger siger, at, øh, at det er ikke hele stationen, og det er heller ikke ledelsen på stationen, der har klunket. Det skriver jeg jo sådan set heller ikke. Og øh, ligesom ham, som jeg også sagde i indledningen, så er jeg faktisk glad for det interview. Jeg synes det er fint, øh, og, og, og det er ikke et angreb på hverken Iben Søjden eller på øh, 24-7 som sådan. Det, det er en faglig anfægtelse over for folk i vores fag, som øh, stiller sig op, og i den her anledning udtrykker, at man kan blive krænket som journalist over at interviewpersonen øh, opfører sig på den måde, som Gita Nørbis så har gjort her. Det, det, det er mit ærne i den her. Og jeg holder meget 24-7. Altså, jeg, jeg, jeg er, Og det skriver jeg jo også. Jeg skriver, at det efter eftermiddag, de er ikke? Øh, Og det, det er altså... 247 er jo ved at blive øh, øh, øh, lukket i, øh, i politisk tiltag fra, fra Dansk Folkeparti, og der er ikke nogen, der stilles op og forsvarer det, trods det, at man har lavet en fremragende radio på otte år øh, her, som, som har fået P1 til også at blive bedre, altså som er lykkes med at gøre det samme, som man, da man lavede TV2 over for Danmarks Radio, Danmarks Radio er også meget bedre. Ikke? Men, men, men Mads, altså det, det, der er jo masser af mennesker i den offentlige debat, som går ud og tager afstand fra den måde, som... Øh, Gita agerer på i det her interview, som mener, at det er grænseoverskridende, uanset mm -hmm. om man ellers mener, at det er synd for ja. Iben eller ej. Ja. Og der kan man sige, at det er vel en reel og relevant diskussion at rejse, uanset om man arbejder på den her radiostation eller ej. Altså, Jeg egen avis har jo også brugt udtryk som, at hun går amok og ja. er ekstremt grå over for Iben, så ja. det er vel legitimt nok, uanset om man arbejder her på stationen, Æh, og leger, helt, bye -bye, eller hvad? Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Denne den der diskussion der er relevant, og det er en af de ting, der kommer ud af det her interview. Det er fint at få den uh, debat i offentligheden. Det kan bare aldrig nogensinde være journalistens opgave at tage det på sig. Altså, journalisten er jo sådan set et medie, et instrument for at få det frem, som kommer frem her. Og der har Iben Søjten jo gjort sit arbejde for bedenligt. Altså, det, det er min holdning. Mads Brygger? Jamen, jeg vil også bare lige sige, at hvis det var sådan, at der var en altså, sovgruppe omkring Iben Maria Søjten her på radioen, så ville vi jo ikke, som vi har gjort øh, to dage i træk, bedrive satire på Ibens møde med Gita Nørby, nemlig i den korte radiovis, hvor øh, Rasmus Brun forsøger øh, at gøre Iben kun med med øh, KF'et Kirsten birke Schultz, Men der kunne nogen måske godt hæve, at satiren i den her sammenhæng var mere rettet mod Gita Nørby end mod Iben Maria Søjden. Igen, det afhænger af ørene, der lytter. Men så kan man jo også sige, at der er andre journalister, som også har været om, om omkring det her. Altså der var en Henrik Palle, jeg nævner det også i, i, i min tekst. Altså Henrik Palle der, der fra Politiken, der skriver uh, i uh, avisen, at. Uh, at Iben øh, Søjden bør have kavlingprisen, nu citerer jeg ikke helt korrekt, men øh, det efter hukommelsen, bør have kavlingprisen øh, for ikke at gå hjem og lægge sig under dynen i for, forståstillingen. Altså så er vi ude i øh, en eller anden form for mig at se øh, for øh, fuldstændig pervertering af journalistik. Det går altså ikke, at vi har den indstilling til øh, at lave journalistik. Og, og, og du, du, er jo faktisk, du kommenterer jo faktisk, som du også er inde på, Henrik Palles øh, artikel i Politikken, og skriver i dit eget indlæg, Nej, herr Palle, tværtimod, hvis ikke intervieweren kan tåle det, bør hun finde sig et andet arbejde. Er du ikke uden en stråmand der? Fordi jeg har ikke hørt nogen på, på, på Radio 24-7, der, der argumenterer for, at I Maria Søjden ikke kan tåle den her diskussion. Nej, men jeg, jeg kan jo så... Nu nævnte jeg jo... Jeg citerede de andre på 24 som jo faktisk stiller sig op for mig at se og jammer. Og det er jo derfor, jeg skriver ord som jammer og ord som klønk. Det er, fordi det mener jeg, at det er det, de gør med de usavn, som de kommer med. Men, men jeg synes, at en af de pudsige ting, det er, at du anfægter det her med, at der, der er tale om det, man kan kalde verbal overgreb. Hvis vi ser på det, som Kita Nørby siger, hun siger, at den Maria Søjn er ingenting, hun... Øh, agerer Undsvæg, på den måde, der er den eneste en nogensinde. Ja. Hun er værdiløs, hun er en idiot osv. Så videre, så videre. Hvis det ikke er konstitueret et verbalt overgreb, uanset om det krænker i Marie eller ej, hvad gør så egentlig? Jamen, det, du sidder i en professionel sammenhæng. Du er simpelthen nødt til at tage det der og sige, oh, altså, nu er der et kæmpe ryg i linjen her. Altså, du Som, som interviewer er du ude for at fiske. Ikke? Men det, men altså, det gør og, og, I også, men, og, og men også. Er vi er ikke enige om, at, at det vil stadigvæk, uanset hvad vi, hvordan journalisten reagerer, hvis det her ikke er et verbalt overgreb, hvad er så? Det er det ikke, fordi det er dig, der sidder med mikrofonen. Det vil sige, det er sådan set dig, der har marken. Er, er du enig og... i det, Brøkker? Ja, det er øh, jeg. Øh, husker engang, øh, at jeg mødte den legendariske øh, filosof og pianist, Jure Musquitin, der var en slags animatør for Simon Spies, for at interviewe ham. Og så, som aftenen skrev frem, blev han mere og mere altså, hårdmodig og øh, arrogant. Og øh, til sidst, så kan så tager jeg en af og siger blandt andet til mig, der sidder du så i dit tøj, din lille idiot. Og det synes jeg var et genialt øjeblik. Det var groft og perfidt, men i forhold til det, jeg var ude for at lave, og det portræt, jeg skulle skrive, et formidabelt øjeblik. Men der er vel en slags dobbelthed i det, fordi man kan sige, at jeg vil da også tænke på som journalist i nogle situationer, kunne det da være meget fedt, hvis der var en eller anden interviewperson, der stak mig ind på hovedet, holdt op, det vil være en historie et eller andet sted. Smerten går jo nok væk før eller senere. Men hvis vi skal konkludere noget om, hvad der faktisk foregår, hvad der er acceptabelt øh, i forhold til, hvordan man opfører sig overfor andre mennesker, så er det vel lige relevant, hvad journalisten egentlig føler eller ikke føler i den situation, er det ikke? Jeg vil lige sige, at altså, hvis det udarter sig til decideret vold, der, der, der bliver det et helt andet spil, Kejler. Det tror jeg også, at man, skal, at man skal være enig med mig i. Men, men indtil da, der, der skal man jo rulle med af Metaforisk. Det vil jeg også sige. Og, og, og, i Marie Rigsøjden møder jo op hos op Nørby for på en eller anden måde, at få en eller anden form for demaskering. Uh, altså, at få den rigtige Gitanorby, om man så må sige. Og hvis man gør det, og har det ærne, så må man også acceptere, at der kan altså komme noget her, som, som, uh, som kan virke som grænseoverskridende. Altså, og, og, og det kommer der så også. Men okay, okay, og, og det skal okay. man jo benytte sig af. Det er bare hvis vi spørger dig om, Mads Brygger. Ja, vil du så ikke nok forholde dig til det, som... Brian Weikart har skrevet, og jeg, jeg vil helt med på, at du anfører at der er ikke er hans ret til at skrive det, men, men er du enig, når han skriver, det var et overfald, hun nød at tvære mine kollega ud? Er du enig i den betragtning for din politiske redaktør? Ikke øh, nødvendigvis. Jeg har, altså, jeg har nogle øh, personlige holdninger til programmet, som lytter af programmet, men som programchef, der betragter jeg ikke altså, øh, Iben som et offer, og jeg betragter heller ikke Gitter Nørby som et offer, jeg betragter heller ikke Gitter Nørby som en overgrebskvinde. Du forstår godt, at når Mads blæser læser sådan nogle betragtninger for Weikart, at så kan han godt forledes til at tro, at der jammer os. Jamen, øh, hvad hedder det, som man siger på engelsk, altså øh, perception is reality. Hvis Mads Kastrup har siddet og øh, læst hvad Weikart mener, og der Aukmann osv., så kan jeg godt se, at der så på et tidspunkt øh, fremtræder et mønster, som øh, smager i retning af, at, at, at der der klunkes. Og hvad synes du om det, at det mønster bliver skabt? Jamen, jeg vil så bare sige, at der er jo så mange andre stemmer fra Radio 24-7, øh, værter, og så osv., som har meldt ud øh, på måder, som peger i helt andre retninger. Øh, så det er jo, hvordan man hæ, altså, sammenstykker sin MPRI, ikke? Ja, jeg, jeg må insistere på, at radioen, som som, øh, som sådan, altså set fra et ledelsesmæssigt synspunkt, ikke klunkere, øh, klunkere eller jamrer. Vi er meget glade for, øh, for programmet og debatten. Men du er også en af dem, der selv har blandet dig utrolig meget i næsten øh, eksempelige, men i hvert fald rigtig, rigtig mange Facebook-tråde omkring det her emne. Altså, du har jo været mere aktiv, end, end jeg som regel vil være i mange sammenhænge. Hvad tænker du i forhold til det? Altså, kommer det ikke netop til at, stå, til at virke sådan lidt mimose nogle gange, at du selv er så utroligt forhippet på at deltage i den her debat, i stedet for bare at lade interview tale for sig selv? Noget af det skyldes, at jeg er øh, af temperament en, en hel jeg, jeg, jeg er diskussionsløsten. Og, øh, og, øh... og du skriver i en diskussion med Ditte Giese, at øh, debat er en kontaktsport. Præcis. Det er det jo også. Og så, så, så hylder jeg jo den skole, som, øh, som er, er, at altså, hvis man, at man er chef på et medie, og især et statsfinansieret medie, så skal man ikke gemme sig øh... Så skal man være, være ude i, i frontlinjen og diskutere og debattere. Det synes jeg er godt og sundt. Men skal man kaste sig i flæsket på eventuelle kritikere? Jeg, jeg vælger mine... Øh, altså, Kamp med Momhu. Min kampemomme. <laughs> uh, Jeg vil meget gerne diskutere med Ditte Giese. Jeg vil gerne diskutere med Mads Kastrup. Uh, jeg tager ikke alle diskussioner. Så kunne jeg ikke. Det var det. Mads Kastrup, debattredaktør på Ekstrabladet. Tak fordi du kiggede forbi. Og også tak til dig, den anden Masse, nemlig Brygger. Og fordi du også ville være med i det her indsklag. Tak skal jeg. Tak. Velkommen. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og desværre er der sket det, som så ofte sker i forbindelse med Gita Nørby-diskussionen. Den har simpelthen sat sig på hele sendefladen. Så det er interview med Jeppe Rode fra magasinet Solidaritet.dk, som vi har annonceret lidt tidligere på programmet. Har vi simpelthen ikke fået tid til i den her uge. Det kommer til gengæld næste uge, men smut ind på Solidaritet.dk og tjek mediet ud, så er du velforberedt. Mit navn er Mikkel Andersen. Tak for i dag.